Cartea nunții Pista 11 Jim ar fi trebuit să-i spună o vorbă care să o tulbure și să decidă de soarta ei, să facă un gest care să o supere și să o fericească totodată. În minte ei, cu totul inocentă, nu se afla imaginea clară a ceea ce avea să facă Jim, dar bănuia că ceva înrudit cu gestul din tren trebuia să se repete. Jim însă nu făcea și nu spunea nimic neobișnuit între doi cunoscuți și arăta o tendință nesuferită către discuții de principii. În chipul acesta, faptul de a-i zice și a-i se zice tu nu mai avea nicio semnificație și, din sfială, îl ocolea mereu. Tu îi zicea și lui Bobby și mergea cu el la braț, dar de la Jim aștepta intimități inedite și nemai îngăduite ei până în acel ceas. Ceva care să-i aline suspinul repetat și-i trezălta adâncul pieptului și dogorea obrajii. Pe Bobby îl socotea inferior sieș și îl bătea la nevoie, dar de Jim îi era teamă și voluptate ca de un stăpân și îi plăcea să gândească suferința pentru și din cauza lui. Rezerva lui Jim îi stârnea deci mari măhniri și încercând într-o zi să se smulgă în certitudinii Provocând în același timp și sinceritatea acestuia Când el îi fixă ora pentru a doua zi Ea zise cu glas murind Nu pot mâine N-am să mai pot veni de acum înainte Mă ceartă de acasă Și știu și eu că nu e frumos să merg așa cu tine Fii serioasă, cine ți-a mai vădut în cap asemenea idei? Și de ce să ne mai vedem? Zise Vera în toată sinceritatea, mărind ochii uimiți și scuturându-și nervos pletele. Ce avem noi să ne vorbim și ce nevoie ai tu să-ți pierzi vremea cu mine?" Ochii i se udară de un email fin de lacrimi și aștepta cu durere în gât ca Jim să-i spună. Într-adevăr, la ce să ne mai întâlnim?" Dar acesta... Oprinse strâns de braț și cu aerul unui autoritar și optimist îi zise Nu fi copil Vera, ne întâlnim fiindcă ne pare bine la amândoi să stăm de vorbă, fiindcă e ceva care ne atrage unul către altul Ție nu-ți face plăcere să te primi cu mine? Ba da, dar atunci niciun dar, să faci bine să vii mâine la orele șase foarte precis, căci altfel te trag de urechi Vera simți un val binefăcător de fericire care îi eliberă respirația și un proces de transfigurație ce schimbă toată fața pământului. Abia atunci începu să vadă pe unde mergea. Începura amândoi să tărască picioarele într enele de frunze uscate care dădeau șoselei aspectul crepuscular al unui interior de catedrală gotică cu vitrouri galbene și să râdă de toate nimicurile și mai ales de o englezoică înaltă ca un plop, în costum taier de stofă ruginie foarte elegant și cu pantofi aproape bărbătești, care pășea severă și roșie în obraș ca o piersică răscoaptă, între doi ogari mari, subțiri, animale decorative, fictive, ce păreau înrudite potrivă cu urșii albi și cu căprioarele. În seara aceea, Dormi liniștită și visă că mângâia și săruta pe rând o oceată de copii mici, bucălați și rumeni, ce ieșeau neîncetat dintr-un lan mare de garoafe. Capitolul 10 Eros asiatic Cu cât ploile de toamnă se făceau mai dese și mai monotone, cu atât hotărârea lui Jim de a cuceri pe hieratica Lola devenea mai dârză. Pentru el, toamna era un anotimp de luptă și bucurie și căderea frunzelor pe asfaltul sclipitor de apă era semnul reînceperii vieții active orășenești. Teatrul și universitatea, dansingul și cinematograful. Îi plăcea să iasă în oraș pe ploaie când se întuneca, fiindcă lampioanele electrice și reclamele luminoase răsfrânte într-o toare ca într-un asfalt de sticlă, Tădeau străzilor un aspect feeric de palat de artificii, iar tunetele guturale ale difuzoarilor de radio erau ca un ecou îndepărtat al marilor învălbășeli cosmice. Pe ploaie, Jim putea să urmărească pe marginea totoarului, din micul sau pe jeu, pe câte o domnișoară fără umbrelă, călcând cu pantofii mici și cu ciorapii transparenți într-un ochi de apă, și să-i adesea să o convingă să se suie sus spre a o conduce acasă cu mari ocoluri pe străzi naturalnice. Se ducea acum în ce după amiază la Lola, care îl aștepta în chipul cel mai firesc, invitându-l întotdeauna și pentru a doua zi. Pentru ce anume îl primea Lola și dacă înțelegea sensul asiduității lui, iată o problemă pe care nu o putuse încă rezolva. Jim început să vadă în Lola un exemplar încă nedezvoltat de femeie fatală care cheamă și respinge și alunecă pe sub cele mai fine undițe. Acest sentiment îi făcea asediul mai savuros. Lola apărea în ușe cu schimbări decorative de fiece zi. Aci, într-un kimono lung de mătase neagră, rodată cu mari prizanteme albe și cu părul blond, lung și ondulat, dat peste urechi cu un piept japonez, în acest caz își lăcuia proaspăt unghiile și făcea în obrajii prea frageți două rotocoale de carmin. Aci, în pijama albă de crepsaten cu pantaloni marinarești foarte evazați, care îi scoteau în evidență cu ingenuitate platoul bazinului și cu bluza acoperită cu o mare pelerină de dantelă. Atunci își lăsa părul să curgă în râuuri aurii peste umeri și își scotea în evidență numai candoarea feței prelungi, cu slabe conturări ale ploapelor. Uneori se lăsa ca și întâmplător, surprinsă în rochii de seară, decoltată până la începutul concavității dintre sân și sprijinită pe bretelele delicate de fluturaș metalici. Rochiile simple îi repugnau Căuta căderi solemne, străluciri de saten sau de lame, voalul vaporos, iar în urechi își atârna cercei lungi din cristale false, fără îndoială, dar decorative. Pe degete strânsese, probabil de pe la ai casei, atâtea inele încât degetele ei păreau ale unor sfinte moaște în raclă de aur. Oricât intenția de a epata și a face pe fatala era evidentă, Lola era prea din calea afară frumoasă ca să nu placă lui Jim și să nu-l tulbure. Când el venea, Lola trecea în camera de la stradă ce îi servea drept salon și se cuibărea în mijloc unei mari sofale, culcându-și capul într-un morman de perne fantezii. Jim făcea același lucru și ședința începea. Ca să micșoreze distanța materială și morală, Jim recurgea la trucurile sale infaidibile, fără să obție, propriu-zis, vreun progres de intimitate. El lua de pildă în mâna sa mâna prelungă și sidefia Lolei și începea să o observe. Îi remarca cu glas tare subțirimea și eleganța degetelor, consilia un lac pentru unghii mai transparent, dădea Lolei lecții de stil în întinderea mâinii, dar când încerca să sărute vârfurile degetelor, Lola, devenită de zăpadă, își luneca ușor mâna, fără niciun reproș, dar cu un zâmbet inexpresiv asiatic de o glacialitate polară. Jim era convins atunci că această fată nu putea avea niciun fel de afecțiune pentru el. Simțea că apărarea de gesturi îndrăznețe a unei femei care iubește se face cu zâmbete de reproș cald și cu apeluri volubile la cumințenie. Cu toată aceasta asprime, Lola asculta cu voluptate și cu zâmbet serafic comentariile lui Jim asupra piciorului ei, asupra platitudinii pântecelui, asupra crudității sânilor și toate disertațiile estetice născocite de acesta spre a capta interesul. Jim îi lua uneori mâna și, privind în palmă, începea să-i citească viitorul. Era o undiță pe care o mânăia cu foarte multă dexteritate, bazat pe o intuiție sigură a temperamentului și aspirațiilor persoanei și prin care obținea întotdeauna mari succese. Lola," îi spunea el, prefăcându-se că studiază atent liniile palmei. Linia inimii e palidă și subțire, ceea ce înseamnă că ești rece și capabilă de perversitate în a face pe alții să sufere. Ești înclinată către luxul de mare gală și ești născută spre a fi cel puțin soție de maharajah. Tu nu iubești pe nimeni și suferi de lipsa ceremonialului pe care instinctul tău îl vrea. Mă tem că vei avea o existență plină de dezamăgiri și fără afecțiuni. Lola asculta oracolul, așezându-și mai bine capul între perne și părând foarte mulțumită de firea excepțională ce îi se recunoștea. De câte ori de albinte îi se reproșa indiferența, ea confirma justeța observației cu mândria stranii de ei să aduce un compliment. Nefiind sensibilă decât în direcția amorului propriu, Jim o întreținea numai cu privire la frumusețea ei, cu glas didactic și sigur. Lola, pe zi ce trece mă conving că ești cea mai frumoasă fată din câte am cunoscut până acum. Pare o statuie antică de marmură colorată și cu părul aurit. i întoarceți puțin capul. Profilul ție săpat în gheață și ar trebui să-ți strângi umerii și gâtul în tunici simple din catifea neagră ca să ai un câmp de proiecție pentru căderea buclelor. Cum sunt ochii tăi? Nici albași, nici verzi, ci de o piatră limpede ca un vin care lasă sufletul nedeslegat. Toată lumea își întoarce pe drum ochii spre tine și cunosc atâția colegi de ai tăi care s-au zăpăcit din cauza ta. Sunt un om stăpân pe mine și destul de ironic ca să nu mă amețez de o fetiță ca tine pentru care am vechi sentimente prietenești, dar îți mărturisesc că ai ceva care mă tulbură și mă face să înțeleg la unora. Dacă nu ar fi temerea de a nu periclita o prietenie sigură pentru un sentiment incert, ea-și pierde cumpătul și te-aș strânge în brațe. Cu tot aerul de indiferență și teribilitate glumeață, Jim era în fond sincer și mințea numai presupunându-și scrupule prietenei și stăpâniri de sine pe care nu le avea. Făcuse în realitate o declarație completă cu ieșiri onorabile, și nu găsea firești decât două răspunsuri, unul timid, stins, în modul verei, și anume, ia-mă în brațe și du-mă de aici dacă vrei. Sau, exagerezi din prietenie, nu merite atâta interes din partea ta. Am în două, în extremitatea lor, răspunsuri clare și liniștitoare. Lula însă, lăsându-și hieratic ploapele în jos și răsfirându-și buclele pe umeri, răspundea ocolind de esențialul. Ce sunt de vină de zăpăceala lor dacă nu-mi plac?" Atunci o întreagă trecere în galeria tipilor inoportuni, la evocarea cărora contribuiau amândoi. Fiecare avea o poreclă inventată de obicei de gim și adoptată de toți, bineînțeles fără știrea pacientului. Și care trezea râsete convulsive. Ei, ce mai face sonetul? Întreba Jim. Ți-a mai dedicat vreo poezie? Lola râdea cu dispreț. Vai, toată seara s-a ținut după mine până acasă și mi a recitat sonete pe din afară, dedicate Madonei de Sidef și Aur. Nu prea era imaginea, mărturisii sincer Jim. Poate te iubește și îl faci să sufere. De ce nu-i rup toate punțile de la început? Lola făcea un gest de dezgust total. Dar dracului! Râdeau amândoi, iar Jim, îngenunchind comic în fața Lolei, cu o mână la piept și una către stele, declama: Te ador ca un spumos și alb centaur, ieșit din oceanicele limfe, rostogolit în fața unei nimfe, Madonă mică de sider și aur. Recitând versurile, Jim era furat de ele și se gândea la autor. Sonetul era într-adevăr ridicol prin privirea plângăreața a feței lui scobite în fălci osoase și roșcate și printr-un măr al lui Adam proeminent de prea multe emoții. Dar avea talent și putea face carieră. Lola!" observă odată devenit serios. Ești nedreaptă cu sonetul. Sonetul e un băiat subțire, cu delicatețe și talent." În sfârșit, un băiat de viitor e ridicol, fiindcă nu-și poate disimula sentimentele, dar e dintre puținii îi sufletește la înălțimea frumuseții tale. În definitiv, cum vrei tu să fie cineva ca să-ți placă, fiindcă gândesc că vrei să fii iubită și nu intenționezi să te faci ursulină? Lola râse amuzată de cuvântul ursulină, dar spuse cu indiferență. Nu știu cum trebuie să fie, dar știu că nu-mi place și mă plictisește. Bine, dar atunci și eu te plictisesc dacă ești așa de pretențioasă. Lola protestă cu oarecare prietenie afectoasă. Ei, tu nu, cu tine este altceva. Nu, fiindcă nu-ți fac sonete și declarații de dragoste. Dar dacă bună oară, ai aflat că te iubesc, cum mai ai găsit? De vreme ce nu mă iubești, nu-mi pun problema asta. Ei bine, luă Jim taurul de coarne. Te iubesc. Așteptă cu o ușoară emoție arterială să vadă cum va scăpa lola din nodul strâns al problemei puse de el, dar fata, scuturându-și capul de păpușe prelungă, alunecă totuși în glumă. Spui asta așa, din interes psihologic. Îmi iei un interrogatoriu pentru un roman pe care vrei să-l scrii? Deloc. Mă crezi prea infernal? Îți exprim sentimente adevărate. Minți, tu ești prea ironic, prea intelectual ca să poți iubi. Dacă ai iubi, poate nu mi-aș schimba opinia favorabilă. Dar cum nu e cazul... Știi că îmi place. Se irită Jim. De unde ți-ai intrat în cap că eu nu pot iubi? Ce sunt eu, omul paleolitic cu păr pe inimă? Știu eu, de altfel chiar tu ai spus-o. Am spus-o în glumă sau, fiindcă îmi repugnă să dau ochii peste cap ca sonetul. O știu și alții mai în măsură să o știe, zise Lola, strâmbând puțin buza cu ambiție. Lola, strigă Jim în ciudat, te someni să-mi spui cine e individul care mi-a radiografiat sufletul. De nu, te trag de păr. Cine? Dora, de pildă. Dora? De unde poate ști Dora dacă eu sunt caloric sau glacial? Ce-am avut eu de a face cu Dora mai mult decât cu tine? Tocmai de aceea îți spun că ești incapabil de sentiment. Toată lumea știe că erai îndrăgostit de Dora, numai tu nu. Câteva vreme Dora era convinsă de asta. Ți-a spus ție, Dora, asemenea lucru? Da. Când? Mai demult. Jim rămase consternat. Somată de el, Lola îi destăinui că Dora credea în această iubire cu doi ani în urmă înainte de a se despărți și că o indusese în eroare purtarea familiară și asiduă lui Jim. Dar bine, protesta acesta, era numai o familiaritate prietenească față de niște surori mai mici. Fără nimic ascuns și niciodată n-am avut impresia că a înțeles mai mult. Când cineva se poartă așa cum te-ai purtat tu cu ea, lumea e îndreptățită să creadă că sunt în joc sentimente mai serioase decât prietenia. Atunci și tu trebuie să crezi când îți spun că te iubesc. Nu te cred, fiindcă tu singur mărturisești că familiaritatea ta e numai prietenească. Jim aruncă o pernă spre Lola. Aceasta se feri când haz, dar apoi se sculă și se duse la pianul cu coadă, în clapele căruia început să picure câteva acorduri incerte. Jim se ridică și el și lua de pe capacul pianului și început să o acordeze. Lola își puse mâinile la urechi în glumă, însemn că o așteaptă un atentat la urechile ei, iar Jim, drept răspuns, vărâi capul în perne ca să nu audă pianul. După aceea se împăcară și executarea amândoi cu mari conflicte de sincronitate menuetul lui Boccherini, până ce Lola, enervată de clasicitate, abandonă brusc duetul și o dădu într-un tango. Cânta mecanic și fără sensibilitate muzicală, ca un tapăr și se vedea din agitația ritmică a picioarelor că o tenta la angoarea dansului. Jim o ridică de pe taburetul pianului și, șuerând melodia printre dinți, o purtă în pași lenți și reverențioși prin toată odaia, urmat docil, cu ochii aproape închiși de voluptatea ritmului, de către Lola. Jim se gândea că o avea în brațele sale, pregătită dinainte pentru o eventuală agresiune sentimentală, și că ar fi putut o strânge, sprijinindu-se cu obrazul de sideful obrajilor săi reci. Cu toate acestea, Așa de îndrăzneț de obicei, Jim nu îndrăzni, atât de abstractă și de capabilă de dispreții, se paru Lola. Pot să vin și mâine? o întrebă el când fusă plece. Se înțelege că da, răspunse Lola cu o scurtă fixitate ironică în ochi. Pe drum, Jim întoarse vorbele fetei pe toate fețele, fără să poată trage vreo concluzie. Că Lola îl iubea era deocamdată exclus, dar nici certitudinea contrară nu a avea, de vreme ce ea îl chema mereu și se abandona în lui analitice. Descoperirea cu dragostea Dorei nu i se părea verosimilă. Dora fiind o fată de mare sinceritate, capabilă de orice îndrăznele afective, totuși un element îi se înfățișe ca o adevărată revelație în această învinuire. Crezuse că, purtându-se prietenește, va intra cu mai multă ușurință în sufletul lor, în scopul de a-și alege printre ele pe cea mai aproape de sufletul lui, și, în realitate, le îndepărtase pe toate. — Are dreptate Lola, gândi el. Fetele nu vor frăți și prietenici, adoratori, și cel mai plat don Joan are mai mult sorți de izbândă decât fadul prieteni și coleg. Jos, ipocrizia colegială. Lola, intră el de-a dreptul în chestiunea a doua zi. Nu mi-ai răspuns el la întrebare. Ceea ce ți-am spus era perfect adevărat. M-am înșelat când am crezut că-ți pot fi prieten. Am ajuns la concluzia că te iubesc, fiindcă vreau să-ți chiar și pe inofensivul sonetul. Lola a puțin de solemnitatea momentului, Înghițit de două ori și cu un gest de mare temperament al capului, zise. Dacă mi-ai fi spus asta acum doi ani, ar fi fost altfel. Acum însă mi-e mai greu să am încredere în atitudinea ta nouă. Trebuie să mă lași să mă obișnuiesc. Ca să vrei să te obișnuiești cu ceva, trebuie să ai o împlinare principială către acel ceva. Va să zică, nu privești cu spaimă ideea de a fi iubită de mine." Lola se refugie în vagul ironic. Nu ești atât de fioros încât să mă înspăimânți. Lola, nu fi nebună, apucă să spună Jim când deodată se auzi soneria. Lola se repezi la ușă și dădu drumul în casă vocilor vesele ale Dorei și Mediei. Dora intră polițienește în odaie și făcând bum strigă. V-am prins, erați în intimitate. Spune drept, Lola, nu ți-a făcut Jim nicio declarație de dragoste?" Nu," răspunse Lola cu un zâmbet glacial. Atunci ce are să-ți o facă? Nu e timpul pierdut." Zicând aceasta îl chemă pe Jim lângă ea, trase și pe Lola cot la cot cu Jim și îi măsură cu privirea. Sunteți tocmai potriviți la înălțime. Apoi unul brun și altul blond. Asta contrastează bine." Lola, continuia comic de rugătoare, ia al pe Jim ca să facem două nunți deodată. Lola râse silit, iar medii se adumbră puțin. Dora, strigă Jim devenit deodată mușcător. Ia trece aici la pian și cântă-ne ceva turcesc, în sfârșit oriental. Caută printre note pe rimski korsakov Să vă arăt eu ce visează Lola. Apoi făcu Sam lolei să se așeze pe sofa cu picioarele strânsă de sub turcește și întinse mâinile hieratic ca unui brahma. După aceea îi făcut trei temenele sărutând pământul și punând mâna la frunte, la inimă și la gură. Entuziasmate de această demonstrație orientală, Dora și Medi căzură și el în genunchi și se prostăneară în fața lolei în lungi plecăciuni. Dora trecu din nou la pian și atacă melodia arabă din Shehrezada. Atunci, Jim, așezându-se în fața Lolei cu mâinile ridicate în sus, începu început să se onduleze în spirală, trăgând lent mâinile în jos, înspre pântece pe care le învârtea pe loc ca o baiaderă. După câteva undulații locale, porni în pași ritmați la dreapta și la stânga, Împlăticindu-se decorativ, până ce reluându-și spirala hieratică, se răsuci și în jos asemenea unui șarpe stupefiat de șuierul unui fluier și căzu jos într-o temenea totală, în vreme ce Dora bătea în pian un final monoton. Dora, medicii, chiar și Lola bătură din palme și felicitară pe dansatorul improvizat. Jim le făcusem să tacă și, executând din nou trei temenere Lolei, care rădea acum cu un aer mai binevoitor Îi ținu următorul logos Măria ta, Lola, stea a stelelor și regina reginelor Cu capul plecat în pulberea picioarelor tale de fildeș Te rog să arunci asupra mea o mică scânteie Din marile ametiste ale ochilor tăi prețioși Spune, regină, ce vrei să fac ca să mă învrednicesc De privirea ta divină? Să-mi rad jumătate din cap în semn de umilință? Ioc, răspunse Lola. Să-mi scot trei dinți și să-ți ofer pe o tavă de aur? Ioc. Vrei să păzești un an în lanț la ușa ta? Ioc. Să tai nasul și urechile lui Sonetu? Ioc, ioc. Sau vrei bogății? Îți dăruiesc un palat cu 365 de odăi cu pereți de oglindă, una pentru fie zi a anului, ca să te poți vedea repetată în mii de coloane de regine. Lola aprobă din cap. Îți dăruiesc o rochie miraculoasă care, la cuvintele, schimbă-te toaletă, se preface în orice costum vrei, de la tricoul de baie până la mantoul de Astrahan. Amin, zise Lola. Asta mi-ar trebui și mie, adăugă Dora. Îți dăruiesc o piatră prețioasă de ținut în gură, care îți suflă în ureche tot ce vrei, inclusiv cursul lui Mihalache. Dă-mi piatra, tinere, declară Lola, și ridică-te. Profitând de buna dispoziție generală, Dora propuse un joc. Unul legat la cu o batistă trebuia să ghicească cine bătea în clapele pianului dacă nimerea avea dreptul să sărute pe cel descoperit. Jim pricepu numai decât că absurdul și copilarescul joc era o invenție a spre a provoca oarecare apropier de intimitate. Avusese prilejul să constate că printre fete, asemenea petrecere, erau foarte gustate, bineînțeles când erau de față și băieți, și că fetele se abandonau la alibi din publice destul de riscate, cu toată rezerva lor în particular. Cea din legată la ochi fu Dora. Ceilalți făcură semne lui Jim să se așeze el la pian. La micul acord al acestuia, Dora strigă. Lola! Dar i se răspunse cu râsete. N-ai nimerit! Jocul se reîncepu simulându-se schimbarea pianistului și, după alte dibuiri, Dora ghici pe Jim. Acesta se ridică în emoția vădită a celorlalți, și se îndreptă către Dora, dar nu îndrăzni să-și ia plata. Atunci Dora, cu un gest franc, cuprinse gâtul lui Jim și îl sărută pe buze. Medii lăsă capul în jos, iar Lola privi cu un zâmbet ironic, ghețos. După aceea, Dora ghici pe Lola și o sărută, iar Medii fu descoperită de Jim. Când acesta se apropie de fată, ea, așa de roșie de obicei, se pârgui și mai tare și început să râdă nervos și s-a cadat. Jim o sărută cu gingășie pe obraz și putu să observe în ochii ei o lucire de simpatie și recunoștință. După încă două reprize, Jim fu din nou legat la ochi și, de data aceasta, intuind degetul rece agosat pe clapă, zise hotărât. Lola! Ghicise. Stătu cu oarecare emoție la îndoială dacă trebuia sau nu să se apropie de ea, dar celelalte două fete, râzând și strigând, îl captura ară de brațe și îl împinsără către lola care aștepta cu răceală și cu un ușor dispreț în lividitatea buzelor.